За них, до речі, все оце», – Коля широким жестом показав назалитий пивом недоїдений шашлик, який киснув на паперових тарілочках. «Він Боженко твій, правда, думає, що в Києві такі справи досі за пляшку робляться?» Пристань уже, Макси», – скривився Коля, – «ми ж іще питання з іноземцем не вирішили?» Бойко якось дивно подивився на старого товариша, навіть схилив голову на бік. Зараз мозок його працював на максимальних обертах, і рішення спало на думку саме собою. Навіть швидше, ніж Максим усвідомив, це саме те рішення, яке ідеально підходить зубку. «Тобі негр потрібен?» – промовив він. «Який негр?» «Чорний. На крайнях – коричневий». Можна мулат, але краще натуральний, чистокровний, африканський. Нафіга? Коля далі не розумів всієї геніальності Максимової ідеї. Поясню пізніше. Твою проблему ми зараз форсуємо. Давай, переміщаємося звідси кудись у затінок, а я поки потрібних людей підтягну. До речі, ти казав, у тебе десь тут «Бусик із водієм. Ну, Боженко виділив. Фірма Віників не в'яже. То скомандуй водилі, хай підбере моїх колег. Зараз скажу де». Максим витягнув телефон і набрав номер Кості Бабкіна. Поки водій забрав Костю Бабкина із цєвою присяжним, Поки ті дісталися до гідропарку, поки познайомилися з колою зубком, поки випили і цього разу пивом не обійшлося, нарешті, поки новоприбулі усвідомили суть справи, збігло добряче три години. Та й спекотний липневий київський вівторок почав поволі рухатися до свого завершення. Фокус із негром – тільки на перший погляд видавався абсурдним, наївним і таким, який не має жодних шансів на успішне втілення та реалізацію всіх бізнес-планів Григорія Боженка. Звісно, погодився Коля з Максимом у Києві або, наприклад, у Харкові, Донецьку чи Одесі. Реалізувати таку ідею досить складно, до темношкірих у великих містах уже давно звикли, проте… В містечку на Полтавщині негрівище досі сприймають як стовідсоткових іноземців, бо темношкірі мешканці планети Земля не живуть у містечках Полтавщини, Чернігівщини, взагалі не освоюють українських містечок, осідаючи переважно у великих містах. На цьому Максим Бойко і вирішив базувати свій основний розрахунок. Він почав із того, що під поняттям іноземна мова наші люди, особливо в невеликих містах, розуміють насамперед мову англійську. Проте сьогодні вже не кожен, хто вільно володіє іноземною мовою, легко правитиме за іноземця. За одним винятком, якщо людина, котра говорить англійською, справді схожа на стовідсоткового іноземця. Таким чином, Логічно міркував Максим Бойко, негр – саме той іноземець, який потрібен зубку. Ніхто навіть не запідозрить його підтасовці фактів та грі крапленими картами. Адже більшість негрів, де б вони не жили, чудово володіють англійською мовою. Отже, звідки б цей негр не був справді родом, його завжди можна видати за громадянина Америки. Чому саме Америки? Бо колись хтось десь говорить про багату країну, перше, що спадає на думку – це Америка. За умовами поставленої перед зубком задачі підтримати бізнесмена з Полтавщини Григорія Боженка повинен, крім інших, американець. Не просто американець, а багатий американець. І тут самі, того не знаючи, на допомогу Максиму Бойку – Прийшли колишній український президент Леонід Кучма, діючий голова української держави Віктор Ющенко і новообраний президент Сполучених Штатів Барак Обама. Якщо слідувати стереотипам мислення, за якими живе переважна більшість людей, і не лише в Україні, той, хто опинився навіть при маленькій владі, дає трошки цієї влади в першу чергу своїм родичам, кумам, друзям, землякам. Бойку стукнуло лише 30 років, як для свого віку йому пощастило благополучно минути все, що навіть віддалено нагадувало політичне життя. Проте він досить щільно спілкувався з колою зубком, а той його одноліток свого часу досить глибоко загруз не просто в політику – а в провінційну політику. Як він сам пояснював, працювати журналістом у провінції і не мати стосунку до політики, все одно що тримати свиней і принципово відмовлятися від м'яса, тримаючи поросят за домашніх тварин, наприклад, морських свинок. Причому у провінційній політиці діячі завжди знають про все набагато більше, ніж навіть у політиці столичній. Та навіть не треба вгрузати в політику так глибоко, аби розуміти, свого часу Кучма перетягнув за собою в Київ із Дніпропетровська, де він керував заводом стратегічного значення «Купу народу», створивши таким чином легендарний Дніпропетровський клан із політиків та бізнесменів. Коли його змінив на посаді Ющенко – Високі крісла та захмарні політичні і бізнесові бонуси отримали в першу чергу його куми та земляки. Значить, послуговуючись цією самою логікою, незабаром в Америці, темношкірі американці користуватимуться значно більшою владою і матимуть необмежені можливості, адже головою цієї супердержави більшість голосів обрала... Темношкірого, народженого в Кенії чоловіка. Ось чому, за роздумами, як би певніше допомогти інвестору Зубка і, відповідно, самому Зубку, а заодно і собі. Одного з найкращих спеціалістів у галузі геніальних журналістських фішок Максима Бойка миттєво осяйло. Треба знайти в Києві негра і представити його меру чортів земляком американського президента, причому подвійним земляком, громадянином Сполучених Штатів, народженим колись в Африці, багатим американцем, який тепер із приходом до влади свого земляка отримав у себе в Америці значно більші можливості.